Välkommen till oss! Det var så länge sedan och, och att se dig på riktigt, men nu får jag i alla fall se dig eh, i videosamtal och det är helt underbart. Hur mår du? Jag mår jättebra och jag, jag känner likadant. Jag är jätteglad att se dig, Linnea. jätteglad att träffa dig eh, också, Ash. Eh, jättetacksam för att jag får vara med här och det känns kul och... Lite spännande för jag pratar inte svenska så ofta. Så att <laughs> eh, Ibland kanske det tar tid för mig att hitta orden. Men eh, vi, vi kör. Vi kör, du får blanda, det är okej. Okay. Ja. Eh, men det, det, det avslöjar ju redan där. Du har ju varit i USA. Du har ju bott i USA på heltid rätt länge nu. Mm. När flyttade du? Jag flyttade 2013. De ja, så det är ja. ju alltså 11 år sedan. Då var det 2012 som vi talades vid på ett SM eh, när det fortfarande gick i Västerås tror jag. Tusen eh, år sedan. Det är verkligen 12 år sedan. Det är helt sjukt. Helt sjukt. <laughs> ja. Helt sjukt. Ja. Nej men det. det ja. Jag, jag tänker nu när du har varit borta så länge och lever, liksom lever och levt i USA så länge men du har ju inte fått liksom, den amerikanska svenskan som Dolf Lundgren men man Nej. hör ju att du har här. Jag, jag har varit lite förvånad när du började prata ja, ja men Dolf Lundgren alltså i början min familj liksom, hör alltid på att skämta om att bli inte som Dolf Lundgren men sen alltså så småningom så är, Man tappar språket Ifall man inte um, underhåller Alltså det, det är Verkligen så um, Och jag har till och med Lagt märke till att jag drömmer På engelska nu Så att uh, <laughs> Ja men det, det förändras Verkligen så att, uh, nej, Det är jätteintressant det där med språk Men uh, alltså jag vet, jag vet Knappt uh, var vi ska börja um, För att uh, ja eller Vill du få börja? Eh, du alltså, För mig eh, så har du bara varit en allmänt ascool person eh, så länge jag har liksom vetat om dig. Eh, du, har, du har varit, eller är såklart, eh, armbryterska och eh, otroligt framgångsrik. Eh, du ser as det så avskol och asnygg ut. Eh, du är stark som ett jävla djur. Eh, du är ett otroligt företagsam. Det är liksom det är projekt. Det, är, ja, det får du gärna berätta mer om det som de här kostskott eller vad det nu är, grejerna som du kör i USA. Du bara tar ditt pick och pack och flyttar till en annan fucking kontinent. Och bara rockar skiten ur den också. Eh, samtidigt som det, liksom, det arrangeras tävlingar. Du har typ. Ett eget gym, alltså det, det är bara så jäkla mycket grejer Så att jag, Var ska vi börja Var du så här från när du var ditt barn Eller vad är var liksom Övermänniska <laughs> ja, men alltså, vi, vi kan ju, alltså, Gud vad du är gullig um, Och jättekul att höra Från ditt perspektiv För Jag har <laughs> alltid sett upp må, alltså, alltså, Jag har alltid sett upp till dig alltså, Ja men Du var ju alltid den här men var det body fitness du äh, tävlade i back in the day? Och du vet, man blev så här Facebook friends with you uh. och, och jag kommer ihåg att du såg så jäkla snygg ut och muskulös och du, Samma sak med dig, långt hår, körde din, e din egna race um, Så jag, jag känner verkligen mutual till dig, Linnea Takes one to know one. <laughs> Ja, precis och jag, uh, Samma tack. sak med dig, du är också liksom företagsam, du gör ju allting hela tiden men, ja, men vi kan ju göra som en liten tidslinje liksom ja det <laughs> <The> life of <laughs> Sara. ja men precis um, så jag började med anmälan 2006 i Stockholm och uh, besatt över en dag det var 19 november 2006 det var en söndag um, Malin och Fia var där ni säkert ni vet säkert att det är ja. um, de tog hand om mig och jag var 14 år At och uh, ganska överviktig, liksom tjock, liksom mobbad i skolan och liksom gillade inte livet då. Men just armbrytningen gav mig purpose, det, det, det gav mig liv. Um, jag fick någonting att träna för. Uh, jag blev besatt. Uh, så att jag uh, hela mitt liv klatsade kring armbrytning Jag uh, tränade hela tiden, uh, förlorade all vikt. Den extra vikten så jag blev i riktigt liksom, good shape eh, vann alla tävlingar fick eh, opportunity att flyga liksom, utanför Sverige eh, hoppade av skolan för att liksom, pursue arm wrestling um, det är galet och, ja. men kunde du tjäna pengar på det redan då eh, eller hur, hur, hur, hur, hur ser alltså... liksom, prispengar och sånt finns det, <clears throat> eller kostar det mer än det smakar men precis, så är det ju verkligen. Eh, nu, redan då, så fick jag liksom lite sponsorer, och jag såg ju till att eh, man fick hushåll. Liksom, så att vi, alltså om ni har Carolina Pettersson någon gång på den här podcasten, så ni, kan, kan hon också berätta att vi, eh, vi reste tillsammans och vi liksom delade på en röd alltså i hotellrummet där vi sov i samma säng alltså vi verkligen snålade för att mm. uh, kunna få uppleva allt vi gjorde liksom. um, men också lite sponsorer här och där och en, någon kompisföräldrar gav en tusenlapp men jag jobbade också, jag jobbade på McDonalds jag var servitris jag, var, jag stod och sålde korv utanför Birka Cruises i slutändan <laughs> <laughs> um, Sen fick jag ett jobb på Budo Fitness, um, i på Sveavägen och där var jag i nästan två år och um, fick mycket connections där och det var ju då jag upptäckte dig och under den tiden och sådär. Um, men jag, jag fick det gå runt liksom. Jag måste fråga, när du började med armbrytning då hittade du en tillhörighet till, till de som tränade hos sporten. Men jag måste ändå fråga, kände du, hade du liksom någon talang för det? Att du förstod sporten och du förstod liksom själva liksom Da Vinci-koden för sporten? Eller var det någonting som du hade liksom genetiskt? Mm. Det, det tror jag. Um, jag. Jag var alltid liksom lite större. Och, um, vad, vad säger man uh, det, det är ju myskt, men big bone, det fick jag alltid höra att jag var... Mm. Men det är ju inte så Men ähm, Jag var liksom större, längre Än andra tjejer i min ålder Och så vidare Men jag var alltså skitstark Och jag var i En gymnast mellan fem Och tolv år Så sju år var jag gymnast ähm, Och att träna på det sättet Med all den där övervikten Alltså jag tror verkligen att det byggde styrka, fysisk styrka liksom. men det var också en sån här besatthet att jag, jag kände mig för första gången i livet att jag var bra på något för jag, jag vann en tävling i skolan och liksom från att alla som hade vet, retat mig och sådär nu började de respektera mig och det var sånt jäkla skift i hur folk perceived mig och det gav ju mig otroligt så här styrka inifrån. Självförtroende liksom. Självförtroende precis, det är, så är det. Okej, okay, men vi hoppar tillbaka. Det var ett bra in, in uh, flik. Vi hoppar tillbaka till Budofitness. Ja just det. <laughs> <laughs> um, uh, började ta tag på allvar då. Um, jag utbildar mig till personlig tränare så jag kunde ha mer fritid och ge mitt egna schema. Um, och det kändes som att jag fick opportunity after opportunity Och jag så till att hoppa på allt som kom min väg Och uh, um, runt 2012, då hade jag vunnit liksom, allt man kunde vinna Det var typ två eller tre tjejer i världen som jag inte hade slagit än. Um, vilket jag var helt okej okay med För att jag hade en så jäkla Sjuårsperiod Där det var så tävling varje månad Jag kände mig tillfredsställd Så att jag Och jag var lite less på allt också Jag var, hade ont i armbågarna Från all träning och så vidare Och det var mitt i vintern i januari Och um, jag köpte en enkel biljett till Los Angeles för att jag ville uppleva Gold's Gym, jag ville uppleva en ny kultur. Jag var lite intresserad av just den amerikanska kulturen och vädret ähm, äh, och sådär. Och vid det här laget var jag, jag var 20 år. Hade du ut. varit i USA och tävlat då så att du hade fått en liten försmak? Precis. Jag hade varit runt lite och jag var, det var någonting som drog mig. Och jag kommer ändå ihåg när jag var liten. Mina föräldrar frågade så här, Va, vad ser du dig själv? För att jag, jag gick inte den traditionella vägen med någonting. Och de bara, Va, vad, vad tror du att du kunde göra när du är stor? Liksom. Och jag sa det, att jag kommer bo i USA. Men jag, jag sa det helt nonchalant och det var ingen så här tanke och planering utan det var bara det bara kom ut så jag vet inte jag varför det. jag sa det ja. men um, jag var 20 år och jag åkte till Los Angeles och redan första dagen dag ett så signade jag upp till Gold's Gym i Venice och um, första dagen så Chris Bell han har gjort den här dokumentären ja. bigger stronger faster och Det hade precis kommit ut två år, sen, eller två år tidigare Och jag älskade den filmen Jag tyckte Chris Bell ja, var cool. intressant Eller hur? Mm. Um, och han kom upp till mig Och jag var Chris Bell kommer upp till mig liksom. <laughs> <laughs> <laughs> Men han var Hej, du har en jättebra look Jag tror du skulle vara grym på WWE Och jag bara, vad är WWE? Liksom. Jag hade ingen aning Han bara, men det är wrestling han berättade om sin bror som hade gått bort det, Och som jag såg i dokumentären Så jag visste ju liksom um, Och han sa Det är en edition som håller på, hålls på just nu I Los Angeles um, Jag kan köra dig dit dig imorgon Så Oj. får de bara titta på dig så här. Och det var så här, dag två i Los Angeles Men uh, så nästa dag Så Jag visste ingenting Han hade också sagt att sök på Youtube På de här videoserna Han skickat någon länk och jag kommer ihåg när jag tittade på de här filmklippen på Youtube att Men det där är ju inte min grej. Det där ser ju <skratt> jättedumt ut liksom. <skratt> <skratt> ja. Så det kändes liksom inte rätt i hjärtat. Men jag var ändå intresserad av att se vad det innehöll. Så nästa dag åkte jag dit och på den här auditionen så var det en massa tjejer som nu idag är superstars i företaget. Um, mm. uh, men jag fick uh, De var klara för dagen Och jag fick så här en private edition Med alla uh, Coacher och sådär jag, alltså jag, När jag säger att jag sög Alltså jag är Helt värdelös Alltså jag är inte atletisk Alltså man kan tro det nu kanske För att jag, jag kan alltså Jag vet att muskler är Men jag, jag kan inte springa Jag kan inte hoppa Liksom jag kan inte rulla omkring. Så att när de sa till mig att jag men gör så här, det kändes verkligen inte bra. Och sen, engelskan var ju inte bra heller. Och de bara, med en kamera, så här. Say something to the camera. Och jag bara, Sarah from Sweden. Liksom. Alltså, skitdålig. Och de bara, you're hired. Så här. Bara, On the stock liksom Och jag ja, oh, ah, Men de bara, nej men vi, vi är jätteintresserade Vi kommer um, um, Relay this to the Upper management, we'll be in touch Men det ser jättebra ut för dig Jag bara, aha wow. Och sen, ja och då Då var man tvungen att liksom planera om Och det var ju e-mails och phone calls Och så sa de så här att Ja ah, du kommer få möta liksom, The manager på Arnold Classic i Ohio Och det var två månader från nu Så under de här två månaderna jag, jag kom i jättebra form Jag var ju där i Venice Jag tränade tre gånger per dag Hade jättebra connection med jättemånga um, Som tränade där Och så vidare så Jag skapade verkligen ett liv för mig Själv när jag var där Tiddes jättebra och sen så åkte jag till Arnold i Ohio och så mötte jag WWEs manager och så sa han så här att ja nu, nu är det så här behöver man liksom papperna så här och så sa han ja, vi vill jättegärna att du ska börja jobba för oss. Vi ser eh, potential. Du måste ju flytta från Sverige till Florida eh, och du måste sluta med armbrytning Nej du, du måste liksom 100% gå in för det här." Mm. Och där och då så... Jag kände mig tillfredsställd. Jag kände mig att jag, bara, jag har inte så mycket mer att bevisa. Jag är redo för något nytt. Liksom. Så att jag tackade ja. Det var typ en sju månaders process. jag hem till Sverige. Fixade och råddade och sålde av grejer. Och visum och grejer. Och sen i november 2013 så flyttade jag till Florida. Det var en söndag. Och på måndag började jag. Och när jag kom dit till... The Performance Center i Florida, Orlando. Jag kände liksom dag ett att jag har gjort fel ja, kände Jag känner magen har, liksom. Ja, en, jag ångrade mig. Det, men det, det, är en, det är en häftig take ändå. För det är, det är inte alla som berättar den delen liksom av, av sina stories. Och, nej, men precis. Och, jag har alltid varit så himla... Duktig på att liksom följa mitt hjärta Min intuition Känsla Men det kändes hur fel som helst Jag visste liksom att det här, kommer, det här är inte min grej Det är inte mm. min grej Men jag försökte Jag försökte verkligen Fixa mitt mindset Men jag hade svårt att Förstå Kulturen Först och främst som svensk i USA Är en stor kulturschock Bara det men också hur politiken och hur man måste vara i just det företaget. Sen är Florida extremt på sitt sätt, tänker jag. <laughs> ja, jo, precis. Men just WWE också. Då är ju då är alla som är där... Alltså jag insåg ju... Jag, jag hade ju som tur. Jag kom ju från ingenstans och blev erbjuden den här golden ticket. Medan alla som var där har tränat i 20 år- Liksom försökt år efter år Gå på edition Och de, även om de är där just nu Så kanske de aldrig make it to the big stage Så att eh, folk Folket är där, många Alltså många var ju schyssta Men många också behandlade mig som om Att jag hade ingenting där att göra Jag försämmer ja, okay. inte att vara där eh, Tjejerna är så otroligt Alltså väldigt få var genuina eh, men det som backstabbing och gossip och det är verkligen survival of the fittest. Det men, men det är ju Survival är ju också, of the bitchest. <laughs> bitches. <laughs> <laughs> men faktiskt. Faktiskt. Men det är ju också show business. alltså det är ju liksom... Ja. Eh, om, om man har sett också filmen The Wrestler så skildrar den ju verkligen hela det du berättar. Att, ja. eh, att många har inte så mycket annat att falla på heller. Och det blir så Nej. här one shot, one kill. Så de vill ha det där avtalet. Eh, så kommer du in, kan inte brottas, kan inte vara på en plats. Liksom. Räkmacka. Exakt. Mm. Ja, men de måste ju ha tyckte att du har en sån luck, att, att det skulle om de kunde liksom lära dig allt det där så skulle det kunna bli en business för dem. Mm, att, att kunna liksom skapa en, liksom, en person i deras liksom, företag som skulle kunna bli någon stor grej. Mm. Jo, och jag tänker ofta tillbaka på att det var ju verkligen upp till mig själv som med allt, man är ju själv i slutändan, det är upp till dig själv vart du tar livet men mm. jag, hade jag haft lite mer support så hade kanske saker och liksom, saker varit annorlunda eh, det var just att flytta land jättestor grej som många alltså 90 9% av folken som var där var amerikaner. Det var jag, och någon engelsman kanske, någon tysk. Men det var ju ingen support alls, utan det var verkligen du fändar för dig själv. Och just det här att de tog ju bort min identitet med armbrytningen mm. vilket mm. har liksom också så här: skavt det. Inte skavt, men man undrar för att de har ofta dragit in armbrytning i showver. De har ett armbrytabor yeah. där och ingen av dem vet... Alltså, de kunde ju tagit den sidan av Ska mig och liksom... Den liksom. Så, Swedish armwrestler, viking, blablabla. Ja, bla bla. <laughs> ja, ja, och liksom nerchatt den jag var. Um, men ja, nej, det gick liksom inte. Men, men, äh, men jag, jag måste fråga... Om, om du hade haft den supporten du hade behövt och allting hade klaffat. Tror du att du hade kunnat lära dig alla volter och alla tricks och grejer som de kräver? Jag tror det. Just den atletiska part liksom delen var lättare än... Sk skådespelet. Jag tyckte det alltid okay, var alltid jobbigt ha, att fattar, prata ja. inför kamera och sådär. Och de har Just ju många det, karaktärer ja. som inte är så duktiga på att prata, men de, de kan göra coola grejer, de ser coola ut. Just det. Så de hade kunnat bygga på mina styrkor lite så, yep. kan jag tycka. Fick det, någon, fick det någon artistnamn? Det är ju den andra grejen. Så att de... <laughs> de, de, <laughs> så de... när de gav mig kontraktet så såg jag faktiskt en... En svensk advokat i Sverige Och han sa till mig Skriv inte på det här För du signar bort alla dina, du, du signar bort ditt liv Jag uppmanar dig att Om du bara vill prova någonting nytt Så jag gör det Men det här är inte en bra deal liksom. men, Så att jag hade inte någon say so about anything Och De gav mig ett namn Och jag, det var ju jätte tidigt Så att det kan ju ändras Namn ändras hela tiden Men The initial na name som de gav mig var alltså, jag, det är så pinsamt det är så pinsamt <laughs> men äh, är ni redo? Ja, ja då ja. Sara då tog de mitt namn Sara men tog H efter S och s gav mig oh, Sara okay. <laughs> <laughs> och, liksom, och jag kommer ihåg att det här känns jättedumt, alla andra har ju så här. Charlotte eller um, Mercedes. Jag menar, jag Vixen Eller du Men det är. Hon, äh, eller hur? Ja. Någonting. Cool. Men de bara kör. De tog mitt namn och bara kastade om bokstäverna. Och jag kände liksom nej. Men eh, jag eh, började tycka om en kille där. En Wrestling-kille. Ja, och eh, det är min numera ex-man. Men. Eh, han var liksom i toppen av det här programmet Han, hade ju, han kommer från en tre, generation, tre generations familj Som har varit i wrestling Hela hans liv i wrestling Så att han var liksom på toppen Och han brydde sig inte alls om mina wrestling skills Utan han såg mig för den jag var Så när jag valde att sluta WWE Då sa han att Liksom, snälla stanna, gifta dig med mig Var min fru liksom. Och ja, det var liksom, det, det, Som på film det, Ja men lite så Timingen var, var helt otrolig liksom. så att det, vi, vi, vi gifte oss um, Men var det för att du skulle var det, alltså, det är klart att ni var kära Men var det också för att snabba på just, den processen För att kunna stanna i landet Exakt, jag skulle bli mm. deported liksom. mm. Och det är yeah. hur svårt <laughs> som helst Att <laughs> um, yeah. komma tillbaka um, så när jag ändå var där Och nu var vi ju kära Så att Då, då körde vi liksom. mm. Mm. Så hade vi ett jätteprivat Fint bröllop eh, Hemma hos hans föräldrar Och eh, Sen började Den här delen av mitt liv Som jag inte är så himla Liksom stolt När det kommer till karriär och sådär För att jag försvann I typ fem eller sex år jag, jag var nu en fru i USA Och min man var en profes professional wrestler Så han, han var ju Och reste fem, sex dagar i veckan Så att jag var otroligt ensam I ett nytt land, i en ny stad, ny familj Och jag började bli extremt deprimerad Så att jag... Jag slutade träna, jag tappade glädjen för träning. Jag hade ju slutat med armbrytning ett eller två år tidigare. Jag hittade en klubb här i Florida som jag började träna med lite grann. Men känslan var inte längre där. Depressionen tog liksom över. Även fast jag var liksom lycklig med min man och vi älskade varandra så kände jag en otrolig tomhet i... Liksom min familj är i Sverige och det, det, det var jättejobbigt och jag gick upp 40 kilo i vikt på fem månader um, vilket var skitjobbigt att liksom, när man, man vill inte lägga upp bilder på sociala medier och om man gjorde det så fick man ju chockkommentarer och jag förstår det för att hur, hur kan man låta det hända liksom? men jag mår inte bra liksom. det det gick utför. Så att jag, jag försvann från sociala medier i några år. Eh, och försökte bara fokusera på familjen. Eh, min man, vi renoverade hus. Jag gjorde ett jättefint hem. Var det inte här du också blev beroende av kycklingar? Ja, precis. I ditt liv. Precis. Vi hade 20 hektar. Eller höns. Eh, ja, och på grund av att jag var så ensam så började jag... Köpa djur. Så jag hade... Så här... den, den, för... den är relatable kan jag säga. Ja, men det är lite beroende från kallande. Det är en sån glädje de ger, verkligen. Men jag hade ja, 80 höns, 6 hästar, 10 kor, 100. 10 jätter, hundar, 400. Alltså det var det... nonstop. Men det, det höll ju mig busy. Jag var också... Jag utbildade mig till mäklare. Just det, just det. Mm. Ännu mer grejer. Mm. Eh, min, hans mamma och jag blev jättenära. Alltså det är till this day my best friend. Ja, det är... eh, så att hon tog verkligen så här hand om mig. Um, hon, också, hon var också en wrestling wife. Hennes man var on the road still. Så att vi var ensamma sex dagar i veckan och hade middagar ihop. Vi jobbade ihop. Hon lärde mig allt. Okay. Äm, I USA, ja. Vi, vi var så close, alltså. Mm. Sara, hur tog du det ur avtalet med WWE? Ja, så efter sju månader då eh, jag behövde inte säga någonting. Chefen eller huvudtränaren kom upp till mig en dag och sa hej, jag ser någonting pågår, du må, liksom, vi går och pratar. Och då bara bröt jag ihop. Jag, hade, jag försökte liksom Hålla dig inne och bara pusha through. Men han såg. Och han såg att... Han, han visste. Och han sa... No hard feelings. Du, du måste göra det som är rätt. Du kan ta två veckor ledigt. Och se om det känns bättre. Och jag gjorde det. Men jag, när jag väl hade lämnat byggnaden. Så... Då kände jag att det var liksom rätt val. Och jag återvände aldrig. Så att det, det var inga problem. De... de jag signerade någonting, signerade någonting som sa att jag inte får tala illa om min upplevelse <laughs> Vilket jag känner att, även om jag berättar liksom min erfarenhet jag, jag känner inte att jag pratar illa liksom att, och så vidare Men nu, tio år senare, elva år senare så kan jag nog berätta lite mer öppet. På svenska, mm. dessutom. Så att på svenska. Ingen dessutom. som. <laughs> Nej, <laughs> precis Ja, ja. ja. Men hur, hur då, och det var hur du, du slank ur kontraktsbiten, men hur tog du dig ur när du liksom kände att du var eh, på botten, eller liksom eh, deprimerad och allt? Och visst, det kanske var lite fart att få göra en egen grej med mäkleriet och sådär. Mm. Eh, men, men hur kom du tillbaka till liksom core-Sara igen? Mm. Så Allting hände sommaren 2019 Då kände jag Jag hade brutit arm kanske en gång i månaden Här och där Det var inte seriöst Utan det var Bara för att jag saknade det um, Gjorde typ en liten comeback i, i, Efter alltså to, 2017 Vann den matchen Men det var fortfarande inte Den Sara som folk var vana med att se Jag kände mig inte att det här, det här är inte Det bästa jag kan ge Men det var lite kul ändå För tillfället Men ja sommaren 2019 Så åkte jag till en lokal tävling i Florida Och jag vägde kanske 100 kilo nu, då. Och jag ställde upp I herrklassen Och jag vann inte I klassen Men jag vann många matcher Alltså i män 195 kilo, 100 kilo Vilket är sjukt, ja. liksom. <laughs> um, och, det, var någon, det var en arrangör som hade sett den här videon Som kom ut och sa att du ser jättestark ut Skulle du vilja ha en match Och då erbjöd de mig en match på den största um, tävlingen Som höll, hölls på just då Som heter W-A-L Wow, -L -L. Uh, anyways W-A-L Eh, och eh, då sa de att eh, Gabby Som jag är en lång, lång rival Till mig eh, hon, eh, hon är redo för en match Och det här var ju på pay-per-view Det var det största Och jag kände att kul, var ja, kul Men då var eh, klassen 80 kilo Och jag hade typ sju veckor på mig Så jag gick ner 20 kilo På sju veckor Och ja, tränade men... stenhårt ah, eh, Men jag kände ändå att nu har jag ett mål, nu kan jag liksom bevisa för världen att jag kan göra det här Och jag ska visa att jag fortfarande är och räkna med Jag verkligen med mig, mig själv Men mitt äktenskap Sen kanske något år tidigare liksom, jag vet, vi, liksom, vi gled isär på något sätt Så under den här preppen bestämde vi oss för att vi skulle skiljas så att det, var, och det, det gav mig styrka att bara pusha ännu hårdare. Så jag tränade stenhårt och jag fastade mycket för att jag behövde gå ner så mycket i vikt på så kort tid. Och sen så kom tävlingen och i första matchen så sliter jag av med axeln. Jag har det verkligen. Det är så här... Och även om, jag, även om jag inte hade slitat av med Axeln Så hade hon totalt dödat mig För att hon hade hållit på i tio år Aldrig inte slutat Medan jag tog det här fem-sex års uppehållet Så att, det är inte en ursäkt att jag förlorade Men det var det som hände i första matchen Alltså min Axel bara slets av Fortsatte tre-fyra matcher till Hon vann Men Jag åkte hem Och nu hade jag hade en tras i axel blev eh, eh, behövde opereras samtidigt som jag höll på eh, att skiljas. Så det här fina hemmet som jag hade byggt på i flera år, och alla djur var jag ju tvungen att sälja och packa. och Det var jätte svår och jobbig tid. Eh, men eh, på något sätt så hittar man ju styrkan när man inte har något annat val. Man fortsätter ju bara. Vill du ändå vara kvar i, i USA då? Mm. Eller känner du, shit, jag åker hem till Sverige nej. liksom? Ja, men jag, jag lekte med tanken, så jag åkte till Sverige och jag så här känner jag hela tiden jag saknar alltid Sverige, alltid alltså jag tänker på Sverige och så bara myser man så här. Sen, när jag, sen när jag åker till Sverige så bara... Tänker du på Florida? Nej. ja alltså jag, jag jag känner mig inte hemma i Sverige liksom så att, det är skönt att veta att det finns men jag tror inte jag skulle thrive där. Men och just det här min mother-in-law, alltså hans mamma som jag var så god vän med, hon sa hon gav mig ett tips som jag kommer hålla med mig i resten av livet. Hon sa after death or divorce, do not make a big decision within one year. Och jag tycker det är så här Ja, men det, det, det är bra advice, för att då, då, då är man ju inte känslomässigt så här Ja, precis, där. det funkar igen, liksom. Ja, så jag bestämde mig för att jag stannar i området som jag har bott i nu i sju, åtta år jag är, Det här är hemma för mig, så jag, jag, jag bor här i ett år och sen får vi se vad som händer mm. Och det var precis det jag gjorde Sen hit, kom ju Covid eller corona Eller hur man nu säger det på svenska Och det var inga problem för mig Jag, jag vet att många äh, Säger att det var den värsta tiden i deras liv Och så vidare Men det var den bästa tiden i mitt liv Jag, jag älskade Att Jag älskade att vara isolerad För det var en perfekt tid för att kunna liksom läka mig själv Och hitta mig själv Jag hade ett gym i mitt garage I mitt, mitt nya hus som jag hade köpt äh, jag var jätteaktiv på sociala medier. Det var då jag hade den största um, um, growth on my social media mm. och uh, jag, kunde, jag kunde börja tjäna pengar på sociala medier. Uh, som eventuellt ledde till sponsorer, och sen när man började sen när man började kunna resa igen, så fick jag resor och så vidare. Så att det, det var en bra tid i mitt liv. Um, Ja, och så på den vägen är det. Och Sen så sannade jag upp till ett nytt gym i, i våran stad. Och det var då jag träffade min man nu. Så att han var ju gymägare. Och på den vägen är jag nu, liksom, har jag de här gymmen som, eh, som visas. Har du, hur gick det med skadan? Och är det mycket skador i armbrytning? För det är ändå ganska ganska våldsam sport liksom två personer som försöker dra loss varandras armar. Liksom. Eller hur? Ja, skador är eh, förekommande. Det är ganska vanligt. Eh, mest, det mest vanliga är väl just eh, inflammation och tendinitis. Eh, vad heter det på? Eh, Överansträngning. Ja, eller? Och det, men, ja, typ. Inflammation, ja. Och det tar ju liksom forever att läka. Ah. Efter det skulle jag nog säga att eh, armbreaks, alltså när man bryter överarmen, det, det är vanligt, speciellt för amatörer eller folk som har brutit mindre än ett år för att eh, senor och sånt har inte ja, benet har inte stärkt tillräckligt, anpassat sig precis. Men, men Sara är det mycket axelskador mm. eller armbåge och biceps vad är det som är det vanligaste? Mm. Det vanligaste är nog armbåge. Du, du Om du träffar 10 armbrytare så kommer nog 70 procent säga att de har någon typ av armbågsproblem. Och det kan vara både golf eller tennis, alltså insida eller utsida. Både eh, beroende på vilken typ av brytstil de har. Mm. Men just axelskaden som jag har, eh, och jag har haft samma skada på båda axlarna. Så att jag släter av mig subscapularis vilket är den som gör rotatorkuffsmuskeln som gör sidotryck. Så, ja. Och sen tre år senare så slet jag av den andra. Men det var inte vid ett tillfälle som jag minns, utan det var gradvis att det gick av. Men det är lite sjukt att man har samma skada på båda sidorna. En annan grej jag tänkte på, du bryter ju arm med höger arm. Du tävlar med höger arm. Tränar du även andra sidan också? Oh ja. Eh, jag tycker att det är jätteviktigt att eh, vara bra, vid båda, bra med båda armarna. för att eh, Jag säger alltid att det är roligare att vinna två guld än ett. <laughs> <laughs> Men också i fall, det är bra att ha... A backup ifall en arm är skadad eller nere liksom Då har du, ett, du, du kan fortfarande stanna i sporten och jobba vidare liksom. Men eh, nu eh, du har ju precis typ haft din egen tävling eller hur? Mm. Det, var ju, det är ju inte det är sjukt det är typ det största, eller? <laughs> eller hur? Och, alltså, det, ja och jag, jag, jag är så glad att, och hedrad att jag fick den möjligheten Sara um, Classic, eller vad heter den? Ja, ja exakt. Sponsrad av Harley Davidson. Jag fett, det. Jag vet, jag vet, jättefett, verkligen. Jättehedrad. However, det valet har kostat mig jättemycket. Kostat val, jag vet, pengar, svetshårar, alltså, blod. M, m, bl, blod. Alltså... <laughs> Ja, är, armbrytning är väldigt divi Dividerat alltså det, det, det finns två sidor i armbrytning och det har varit krig sedan 2019. Och jag har alltid sedan dess varit väldigt neutral. Jag vill att alla jag vill ah, att det ska okay. vara som det har varit i för i tiden att alla bara är. I mean, yeah. Det finns en federation som säger att du kan bara vara med oss och ingen annan, och om du är det. Så kan du inte längre vara med oss Medan den andra federationen säger att Gör vad fan du vill För det gynnar alla <laughs> okay. ja. Och eh, på grund av att jag fick den här möjligheten Att göra min egen tävlingen, Den här federationen Som faktiskt är den största Då sa den sidan till mig Att om du gör den här tävlingen Din tä tävling Så kommer du inte längre få vara med oss och det det, det kändes så helt såna... ja utesluten, precis och det det känns helt sjukt. Ja jättetråkigt. Jag känns helt sjukt för att eh, jag har i 17 år varit vän med mm. det här gänget liksom. och de över en liten grej bara det det, det tog spotlex liksom. så det fast det är ju så även i powerlifting och i bodybuilding också det är jättelöjligt ja. men men det är ju tyvärr så det oftast bottnar det ju pengar alltså, ja. till... Men inte pengar för atleterna utan det är pengarna pengar <laughs> för, för, för, för, för federationerna. Ja precis. Aha. Ja precis och för, jag förstår om det hade varit like, så ett miljon, miljon kontrakt och Ja. Du är, är oss, men awesome. jag hade inget kontrakt. Det, det, det är bullshit, all of it. Mm. Men en fråga, kan man, när man tävlar i armbrytning och liksom kommer upp sig, finns det någon läge där du klassificeras som proffs? Alltså kan du, är du proffs liksom i det? Och vad innebär det? Innebär det att då, då är du är med i tävlingar som har prispengar? Mm. Så det, det finns lite olika nivåer. Om du kommer in som en nybörjare så finns det nybörjartävlingar. Men du är, med, du är jättevälkommen att tävla med the, the prosen. Men det som många inte förstår är att vi kallar det pro, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att de får betalt. Utan du är nu rankad som en duktig armbudare helt enkelt. <skratt> precis. <skratt> precis. Ja. Um, och sen finns det en nivå efter det där du kan bli inbjuden till de här proffsmatcherna. Och då är det pengar. Då får du betalt antingen för att du vinner, du får resan betald och så vidare. Eller så får du här en summa för att du, du kommer. Det. Liksom. det blir lite som Invitational, de plockar ut de bästa. Liksom, och kan jo, precis. Och fatta. Men Och är armbrytning, är det största du USA, om man kollar i världen? Liksom? Nej, det, det är det inte det, det är nog ganska långt nere på listan Även om det är stort okay. ja, Det är inte alls en sport här Det börjar bli Det är hur många arrangörer som helst Som försöker ändra på det Men USA är så stort Och det är så svårt att Pengar är alltid det som sabbar För att det är så dyrt för man måste ju bekosta allting själv medan i Europa I varje land i Europa I princip så är det ju Ett sportsteam Superprofessionellt De har Tävlingar hela tiden Som verkligen betyder någonting Alltså för att nivån är så hög Sen kommer man till USA Och det är nivån är ganska låg För att de tävlar bara med varandra um, och liksom ribban höjs inte på samma sätt som i Europa, tyvärr. Mm. Men vi försöker. <laughs> det, alltså Jag får alltid så här, liksom, funderingar kring, kring hur det funkar och hur sporten... Jag har ju ingen anknytning till armbrit. Man har ju sett det på, på tv eller sociala medier... Då den enda midnatt jag har var ju den filmen med Sylvester Stallone over the top där det hände, han körde lastbil och hade någon grej, mm. han bröt mm. arm mm. men annars har jag ju inte så bra koll på, eh, på reglerna och så vidare men det, det är ju ändå alltid något man så här, eh, slänger in som en fuck it, vi bryter arm om det liksom. ja, ja, ja. Jag, jag kommer ihåg, det var några killar i eh, hög, början på högstadiet, jag tror i gick i sexan och så här, de försökte typ mobba mig Uh, sen bara, ah, men fuck it, vi kör armbryter då Kalle Blomqvist som man hette Du får lyssna på det här, jag säger det, <går> ditt namn uh, Och vem fan tror ni vann då? Ja <går> uh, uh, Sen var det ingen mer chaps <går> nej. Då var det men, liksom settled <går> men, men Linnea, det är ju som en riktigt gammaldags duell alltså, Ja det en, men det är en duell utan vapen liksom. ja. <går> uh, <går> Men jag gillar skärmen med det, att det, liksom är, <går> det är inte, Man behöver inte döda varandra Utan man, man nej, det räcker med att liksom visa styrkan så, jag gillar skärmen ja, med det Ja precis, men det, Ja. Jag är livrädd för armbrytning för det är lika med skador. Alltså, antingen så rycker skador du biceps eller axel. Skador eller axlar, förnedring. Eller. Ja, ja, För skadan är värre. Och det roliga är det är alltid folk som du minst anar är astark i mm. Mm. Absolut. <laughs> så är det. Verkligen. Mm. Men jag har lite eh, vad eh, alltså du har gjort så sjukt mycket och det finns ännu mer som vi inte ens har pratat om som du har gjort också. Men för det var, det var ju, du har typ drivit i gymmel, jag fattar inte exakt men Och du har haft tryckeri och det, alltså det är så mycket grejer Men ja. det är så coolt Men, eh, vi blickar framåt mm. Vad resten av året och kanske så här. vad har du för framtidsplaner nu? Mm. Eh, jag vill så gärna, jag har inte känt mig Vi pratade tidigare om det här med att vara tillfredsställd Och jag, jag, liksom, jag kände att jag var det för tolv år sedan i min atletiska karriär whatever. Men jag, jag saknar att vara på topp igen Så att jag är väl på en resa just nu med mig själv För att nå mitt bästa jag För att det som jag uppnådde back in the day Det var då Jag vill se hur långt jag kan komma nu men jag behöver, liksom, jag behöver inte Bli den, The best of the best Jag hade den drömmen Väldigt länge Men som jag sa tidigare Ribban har höjts hela tiden Och det är liksom monster I sporten nu Alltså den som är bäst i världen Just nu, hon heter Barbora Hon är 23 år gammal Och hon är två meter lång Och väger Alltså 100 40-150 kilo och vem fan ska kunna alltså oj, oj. Är, är det en öppen viktklass då, sen, ja, alltså, då efter en då är... viss kilo så är det bara öppet upp hellre ja, vejt liksom nej. Precis. Över 90 kilo. Då är det... Redan är 90. Så. heavyweight liksom mm. Mm. Men, men en sak som jag tycker blir orättvist det är om en person är så lång mm. och sen tar du längden på hennes underarm. Alltså hävstången mm. på den. Mm. Mm. Och sen så säger du att du har 20 centimeter kortare underarm. Det blir mm. jätteskevt. Liksom. Mm. Men eh, historien om man tittar på män och även kvinnor Styles make matches så att även om man tror även om hon är den som är bäst just nu, det är Gabi till exempel. Hon, hon är en väldigt bra kandidat. Hon är hälften så lång som Barbara, men hon har så otrolig styrka på insidan. Så att hon, hon behöver inte ha den där hävstångseffekten För att hon det, är så måste... jäkla stark här inne Alltså det är som en vägg Alltså jag gav mig, jag träffade med henne för en månad sen Och jag gav mitt allt Alltså, och jag är inte svag Jag, jag, jag, jag vet det Och hon Men det bara håller mig Men Hon håller mig och prata med mig och säga, nej men lägg trycket här och så bara visa var... hon ja. så att det är verkligen nivåer på liksom insida utsida och så vidare så att om det är någon som kan ta bara Barbara just nu så är det Gabby. det gäller bara att hon kommer in helt dialed in så att det är inte the end of the world men för mig jag är inte längre så intresserad av att pusha för att bli bäst. Jag, jag är helt okej okay med att vara en grym armbruterska och fortfarande ha coola matcher bra matcher um, men jag känner nu kanske att jag vill få sporten att växa på andra sätt mm, det, mitt mål har alltid varit att kontrasten, du kan absolut vara feminin tjej och skitstark yep. <laughs> så att eh, jag vill bryta den stereotypen och förhoppningsvis få sporten att växa, få folk att bli intresserade av att det går jo, men, och, det, och, det, och det kan ju du göra om, om man har en bra ambassadör som också får nya unga människor att bli intresserade av sporten och liksom, man behöver alltid liksom en tillflöde av nya, mm. nya personer liksom. Men precis Och jag Hittade armbrytning när jag gick i skolan Och eh, På grund av Heidi Andersson Som Just är en det. legend Och det är ju fyra Reisex eh, Kusin Och hon, hennes uppdrag, jag vet inte om hon fortfarande gör det Men hon åker ju på Sverige-turné Hela året om I flera år och bara instruerade armbrytning På skolor Och jag känner att jag, kanske, jag vill nog göra någonting liknande men kanske i USA. Mm. Mm. Så det är ett projekt som jag har börjat jobba på lite grann att få in armbrytning i skolor här. Jätte, jättekul. Har du någonsin jag ska komma på en fråga har du någonsin brytit arm med någon typ i civil situation där de inte vet vem du är? Eh, alltså det har hänt några gånger när det var inte så länge sedan faktiskt, för i år och det var, han trodde bara att jag var i bra form och han bara, ja. ska du byta arm eller? Jag är starkare du än bara, oh, ja. ja Så det, det, det har hänt faktiskt eh, några gånger några fåtal gånger att eh, jag har blivit utmanad men de vet inte och det mm. det, det, måste blivit, det måste ju bli en chock för att ja. Det är en sak att bara vara allmänt stark. Men sen den sak att vara allmänt stark och vara professionell mm. eller armbrytare där du har rätt teknik. Det är som att mm. slita av den andras arm. Ja. Så hur, hur var den personens reaktion? Det måste ju ha varit sjukt häftigt. Ja. Jag har lyckligtvis aldrig fått en negativ feedback eller reaktion från någon. Det är alltid respekt och um, glad happy så att det, mm. det, det, och det är väl så det ska vara tycker man mm. ja, uh, såklart. ja och, så att jag har haft jättetur med det men hur är det att bryta mot någon som kanske är stark än man säger vi, som ändå kanske väger 100 kilo liksom. ja, men, rå, alltså vanlig mans stark, uh, men en person som inte kan bryta är det, det är svårare för dig Mm. Jo men så, så kan det vara och vissa, vissa män är byggda på ett speciellt sätt så att även om de inte har brutit arm tidigare i livet de kanske är mekaniker eller har jobbat mycket fysiskt de har de här, eller genetik helt enkelt de, jag kan inte bryta ner dem för att de är byggda eller har den typen av längd, av uh, forearms- det är, det är helt sjukt hur olika stilar kan påverka så mycket i olika lägen och tryck. Mm. Ja, men det är klart. Anatomi och grejer. Mm. Och vad. Eh, du uppenbarligen kommer att stanna i Florida, antar jag. Det är mm. tanken. Mm. Jo. Och vad, vad, alltså, kan du gå runt på sponsorgrejer och sådana saker du gör nu? Eller kör du mäklariet fortfarande? Eller liksom. Så mäklariet, nej men mäklariet slutade jag med. Jag har fortfarande min licens. Och det, det, det fungerar jättebra om man säljer och köper i huset hus privat, som jag har gjort. Mm, mm, mm. Men jag absolut, eh, vad säger man, uppdrag som armbrytare, det har, det har gått jättebra för mig. Jag kan absolut tjäna pengar på det. Matcher. Eh, men också liksom gymmen mm. Mm. Eh, och personlig träning här och där. När jag känner att jag är lite mer uttråkad än vanligt. Och, så det, det, det går alltid runt. Det går alltid. Så. Mm. Mm. Nej, men det är coolt för att det är ändå väldigt inspirerande. För jag tror att många, många vill ju det liksom göra sin, sin grej. Eh, men, men har inte riktigt kommit dit än. Eh, men så vad, alltså nu, du är bara kört. Men vad, vad är ditt. Till de som lyssnar och bara, fan, jag vill, jag vill också göra en Sara. Liksom. Vad är ditt bästa? Vad är dina råd till en person som vill typ, slå sig fri från ekorhjulet? Ja, det är, man måste ta en risk. Och tro på sig själv. Eh, och tänka, så här, vad är det värsta som kan hända? Så när, jag, jag, när jag sålde allting och flyttade till USA, jag tänkte så här att i mean, jag kanske misslyckas, jag kanske make it. Och vad är det värsta som, jag, som kan hända? Att jag åter, återvänder till Sverige. Alltså, det är inte det värsta. Alltså, folk, folk dör ju och det är ju hemskheter som händer. Alltså, så att Båga hoppa liksom för att det kan fungera. Mm. mm, mm. Nej, men det är häftigt, det är inspirerande. Hela ditt liv är inspirerande. Och jag uppmanar eh, alla att följa Sara eh, på alla sociala medier som finns. För att eh, för mig det är en, en energi- och inspirationsboost alla la mm. eh, Men eh, mm. vi närmar oss eh, timmens slut här. Så vi får väl säga vårt varmaste lycka till eh, Sara till dig. Eh, jag vet att du var i Sverige nyligen. Så jag gissar att du inte kommer tillbaka på ett tag än. Men jag hoppas att träffa dig... Eh, någon gång snart igen på någon plats i världen. Du är grym, fortsätt göra du. Och Lycka till som sagt. Tack snälla och tusen tack för att jag fick vara med på det här. Jag är jätteglad för det. Vi ser fram emot och, en follow-up längre fram Ja, sedan. exakt. Absolut, och uppskattar absolut. att du berättar din, din background story. För att, jag, jag hade ingen aning och jag tror inte många heller hade Och jag tror att det kan också inspirera många att kunna våga ta kliv i olika situationer. Liksom. Mm, mm. men Livet förändras hela tiden. Det är ja. aldrig är det samma nu som det var då. Så att det är nya versioner av dig själv hela tiden som varje av, va? Men det blir bra. Yes. Blir bra. Kör hårt. <laughs> Nej, Så men man... Tack, men tacka <laughs> <laughs> Ha det bäst. Ja, det, det. bäst.